Діти, на відміну від шпаків, налітають не тому, що немає своїх, а так уже ведеться дармові солодощі. Василь Федорович подумав, що і його колись вигодувала отака шовковиця. Повернувшись з пастівника, кинувши в сінешній куток батіг, він хапав окраїць і мерщій на шовковицю. І рідко, коли матері вдавалося зігнати його до борщу або юшки, до чого ж невибагливе дерево шовковиця? Увіткни патечок, полий кілька разів, і очікуй плодів. Думки йому урвав стукіт у двері. До кімнати зайшла тітка Федорка, низенька, зсохла з монгольськими очима із складеними на животі вузлуватими руками до ярка. Сіла спочатку на один стілець, потім оглянулася на чорне вікно, пересіла. У кабінеті одразу запахло молоком і конюшиною. Мабуть, Федорка прийшла просто від корів. Чомусь оглянулася на двері і сказала, «Хоч ви її в секреті тримаєте, але я знаю». «Що ви знаєте?» – здивувався Грек. «Гарнітур мені меблевий хочете подарувати на пенсійні проводи». Який гарнітур, про що ви? Удав здивування голова. Ви ніколи не признаєтеся. І завсіди всі наперед знають, Незворушно вела Федорка. Але я... Тіко ви не подумайте погано. Була якось у сестри за Черніговом. То там проводжали сестрину сусідку на пенсію. Поставили в сільбуді столи. Прийшов голова... Ну, і я так хочу. Нащо мені гарнітур? А щоб зійшлися старі люди. спом'янули, як жили, як горювали і допинали добра, та й поспівали. Нехай не всі будь, а хоч на стані. Василь Федорович задумався. Спершу Федорчине прохання видалося йому дивною забаганкою. Але поволі він пройнявся її настроєм. Жінка вона чесна, і хотілося їй, щоб люди вшанували її щиру працю, і щось йому закільчилося в душі, прослалося кудись далі. І він докорив собі, що стільки людей обділили вони теплом і звичайною ласкою. Надто офіційно, надто сухо, хоч і грошовито проводжають людей на спочинок, та він з усілякими маленькими урочистостями І сімейними радощами А в світі немає нічого більшого Як принести комусь радість І от того йому тепліше стало на душі Гараздо, Стапівна Влаштуємо вам гарні проводи Воно не зовсім і проводи Я, якщо можна, працюватиму Ще краще Відзначимо цю віху у вашому житті Будуть і гості, і оркестр, і промову я скажу. Сподіваюся, і інші висловляться. Василеві Федоровичу після цієї розмови аж посвітлішало на душі. Проте ненадовго. Прийшла інша відвідувачка до ярка широкої печі і почала просити в грека листа до знайомого йому директора заводу. Щоб порекомендував на роботу Василь Федорович спочатку подивував Тільки починав знайомитися з людьми з нового відділку Але вже знав, що Валя найкраща доярка в широкій печі Одиначка в батька та матері Сама добре заробляє, живуть заможно Дівчина не відповідала на головині розпитування А повторювала одне «Дайте листа» Грек допитувався, може, їй щось треба, може, хто забидив, то він захистить, допоможе. Важко працювати, ну, звичайно. Потерпи, Валю, скоро збудуємо комплекс, перейдемо на однозмінну роботу. Я роботи не боюся, на обличчі дівчини застиг якийсь неживий дерев'яний вираз. Дерев'яні губи, некліпні повіки, дерев'яні слова. «Так якого ж, дідька, ти мені голову морочиш?» – з серцем вигукнув грек. «Ну де ти ще стільки матимеш?» «Сто шістдесят, та за випонювання телят, та за заготівлю кормів. Чого поїдеш?» Ти в нас кіна не ті? Чи килими в магазині гірші? Хочеш талон на килим?» «Не хочу». «Так скажи мені, поясни, яка в тебе позиція, що тобі треба?» – і ляснув долоною по столу. Може, від того виляску, з образи, а може досяг критичної точки душевний потенціал, от її поділки на розрив? Але Валя враз заплакала. Вона плакала гірко, її гострі плечі здригали, її руки, якими затуляла обличчя, тремтіли. Було видно, хотіла б погамуватися, а не могла. Василь Федорович аж розгубився, пересів до неї поклав на плечі важку долоню. Він не казав нічого, а тільки ледь-ледь поводив долонею. І, мабуть, від того щирого, заспокійливого поруху, від тої довіри, яка збігала по руці, худенькі плечі перестали тремтіти. Валя втихла, тільки час від часу схлипувала і скидалася всім тілом. «Ну, чого ти?» спитав Василь Федорович, і не впізнавав свого голосу. У цю мить він подумав про своїх дівчат. І в заповненій усілякими господарчими планами свідомості щось почало пробиватися нагору. Валя прийняла руки, повними слізочима подивилася на Грека. Мені двадцять п'ять, а мене ще ніхто, ніхто не поцілував, навіть не провів від клубу. Нащо мені ті килими і шифоньєри? Нащо? Скажіть? Він того сказати не міг. Кришив у пальцях, згаслий недопалок, мовчав. І зовсім іншими очима дивився на валю. Гарна дівчина!